Jabul 128 dari ayat 1 sampai 6 nyanyian jarah Diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan yang melangkah di jalan-jalannya. Apabila engkau makan hasil usaha tanganmu, engkau akan bahagia dan segalanya baik bagimu. Isterimu seperti pohon anggur yang berbuah di tangan rumahmu dan anak-anakmu seperti pokok-pokok jatun di keliling bijamu. Ketahuilah, demikian akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Semoga Tuhan memberkatimu dari Sion sepanjang hayatmu. Dan semoga engkau melihat kemakmuran Batu Mekedis. Ya, semoga kamu melihat anak-anak kepada anak-anakmu. Sejahteralah Israel.